yang telah kita tinggalkan al-manhad dan alim kita tidak mempunyai manhad dalam memahami agama ini yang dimaksud adalah manhad para sahabat yang terkenal dengan nama as-salafun as-salaf as artinya orang-orang yang terdahulu as-salaf orang-orang yang baik-baik jadi kalau kita ingin memperbaiki kaum muslimin jangan merubah sistem dulu di negeri kita ini yang dirubah adalah orang-orangnya bukan sistem Kaum muslimin 100 tahun hampir satu abad Mempertaruhkan dirinya di dewan-dewan parlemen itu Ikut partai-partai Kampanye kesana kemari Satu abad sejengkal tanah mereka tidak memperolehnya Kerana dakwahnya salah dakwahnya bukan demikian Bukan dakwah dengan partai Dakwah ad-dakwah ilallah Walhal demokrasi itu adalah buatan orang Yahudi Kita ingin menang dari orang Yahudi Kemudian kita mengikuti demokrasi Fa inna lillahi wa inna illahi wa razi'u'l Terus terang, saya berbicara di sini tentang hukum Islam. al haq al haq akul. Walil haqq wa in kana murran. Di Mesir dengan ikhwanul muslimin. Demikian juga di Pakistan. Dengan Abu'l-A'la al-Maududinya. Di Syria dengan Said Hawanya. Di Mesir dengan Hasan al-Banna dan kawan-kawannya. Dan lain-lain negara. Mereka mempertaruhkan kaum muslimin. Di parlemen. Tidak pernah berhasil. Berhasil ketegakkah hukum Islam? Tidak pernah. Karena ini memang tidak pernah diperintah oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Tidak berarti Islam tidak mengenal politik. Politik yang mana? Kalau politik yang sekarang, politik ahlul kitab. Demokrasi itu buatannya Plato yang ciptakan. Kemudian dikembangkan oleh muridnya Aristoteles. Kemudian hilang. Sekian abad lamanya. Baru terjadi pada revolusi Perancis tahun 1790-an. 90-berapa tuh lupa. Digalakkan, digembar gemborkan oleh orang Yahudi. Slogan-slogan kebebasan, persamaan, dan lain-lain. Sampai tercetus demokrasi itu. Itu bahawa orang Yahudi artinya demos dan kratos. Demos itu kekuasaan, kratos itu rakyat, kekuasaan dari tangan rakyat. Sedangkan Islam <tih dan> hukum kepunyaan <tih> Allah tabaraka wa taala. Wa man lam yahkum bima anzal Allah fa ulai Jadi bagaimana kita memperbaiki kaum muslimin? Memperbaiki kaum muslimin akwa ila Allah tegakkan tawqid di permukaan bumi ini mengajak manusia dan jangan perdulikan hukum selain Allah kita berjalan di atas bumi Allah ini mengikuti syariat Rabbul Alamin selainnya serahkan kepada Rabbul Alamin lupakah kita ketika Nabi yang mulia diajak kepada parlamin untuk duduk bersama di dewan mereka dan akan diangkat menjadi pemimpin tertinggi Nabi tidak mau karena akan mempertaruhkan agamanya turun ayat yang mulia qul ya ayyuhal kafirun sebaliknya islam pun tidak mengenal pemberontakan ajaran para sahabat itu tidak mengenal pemberontakan adda'wa ila allah adda'wa ila allah umat ini disadarkan kita belum berhasil membina umat ini Islam bertarung dengan Islam. Kaum muslimin bertarung dengan kaum muslimin sendiri. Itu menunjukkan kita belum berhasil. Orang Islam banyak yang syirik. Sementara kita akan ajak kepada sistem negara Islam. Kita belum membina Islam. Belum membina kaum muslimin. Syirik bertebaran di mana-mana. Ya Rabbi bin Mustafa itu entah berapa ribu kaum muslimin. Ya Rabbi bin Mustafa. itu lafaz syirik ya Rabbi bil wahai Tuhanku dengan sebab itu bahasa sababia kata orang Arab belik makasih dan sampaikanlah maksud-maksud kami itu bertawasul meminta kepada Allah dengan, dengan perantara Nabi yang mulia syir belum lagi kaum kita yang mendatangi kubur-kubur tertentu mengambil tanah-tanah kuburan memakai jimat-jimat mantra-mantra, pelet-pelet yang sekarang iklannya itu ada di, ada di koran, ada di tv Bahkan orang kita kalau ada apa-apa datang kepada orang pintar istilahnya. Allahu Akbar. Bukan ulama, orang pintar. Bid'ah bertebaran yang besar, yang kecil. Selama kita mengadakan maulid Nabi, selama itu juga kita akan menjadi lemah. Bohong kalau dikatakan mengadakan maulid itu akan memberikan semangat kepada kaum muslimin. Saya tanya, berapa puluh tahun kita sudah melaksanakan maulid? Mana semangatnya? Mana semangatnya? Sejarah telah diputar balik. Siapa yang membuat maulid ini? Maulid ini tidak dikenal. Kecuali setelah tiga abad. Aimmatul Arba, Imam yang empat. Abu Hanifah Malik Syafi'i dan Ahmad tidak pernah mengenalnya. Tidak pernah ada itu. Tiga abad. Yang pertama kali membuat siapa? Orang-orang syiah. Mereka membuat beberapa macam maulid. Maulid Nabi. Maulid Ali, Maulid Hasan. Maulid Husayn. Terus berlangsung Kemudian terjadi perang salib Sampai Allah bangkitkan Seorang panglima besar Sultan yang cukup arif Salahuddin al-Ayubi Maka Salahuddin al-Ayubi yang di sini dikenal bahwa Pertama kali orang yang membuat maulid adalah Salahuddin al-Ayubi Ini penyimpangan besar-besaran Merubah memutar balik fakta Di kitab-kitab sejarah Sudah membaca kitab-kitab bahasa Arab Kalau saudara datang ke tempat saya, ke Lembaga Ilmu Pelidikan Bahasa Arab, saya akan tunjukkan kitab kitab paling tidak sebagiannya. Justru Salahuddin Al-Ayubi itu yang memberantas maulid. Sebelum melaksanakan Perang Salib, dia memerangi Syiah Fatimiyah dulu di Mesir. Syiah Fatimiyah itu diperangi dulu. Kerana orang Syiah ini biasanya akan membantu orang di luar Islam untuk menghancurkan kaum muslimin. Dan itu dibuktikan ketika terjadi penyerangan Tatar-Mongol ke Irak dengan rajanya waktu itu Hulagukan, cucunya Jenggis Khan. 800,000 sampai sampai 1,5 juta kaum muslimin mati di situ pengkhianatan besar-besaran kaum syiah terhadap ahlus sunnah wal jamaah. Maka salahuddin al-ayyubi. Dan beliau ini juga sebagai seorang peneliti ilmiah, saya pernah melihat langsung tulisan tangan beliau ketika beliau ini memberikan satu catatan kaki terhadap Sunan Abi Daud. Beliau ini yang memerangi maulid itu, beliau katakan justru maulid ini melemahkan semangat umat Islam. Tapi begitu sampai di negeri kita terbalik sejarahnya ini. Ini kenyataannya. Tanya sama kiai kiai kita itu yang melatakan bahawa maulid ini pertama dibuat oleh Salakuddin. Mana kitabnya? Mana dalilnya? Sanatnya mana? Semuanya pakai sanat. Kata ulama kita dalam kaedah ilmu hadis. Al-isnadu minad-din. Walau lal-isnad laqala man sya'a ma sya'a. Isnad ini masuk dalam bagian agama. Isnad itu maksudnya, yakni jalan yang orang-orang yang meriwayatkan dari si pulan, pulan, pulan, pulan. pulan. Kalau sekiranya tidak ada sanad, ini saya siapa saja akan berbicara seenaknya. Belum lagi maksiat-maksiat besar yang kita kerjakan sehari-hari, tarkus salah, meninggalkan salat. Sehari-hari kaum muslimin meninggalkan salat. Sementara kita harapkan kita menang dari ahlul kitab. Kita sering membacakan ayat, walan taradu an kal yahudu wal nasara hatta tattabi' Padahal kita berdekat dekat dengan ahlul kitab. Sifat kita, sifat ahlul kita, harus diperbaiki dulu akhlak nabawiyah ini. Kita harus kembali kepada tauhid. Tidak bisa jihad-jihad begitu saja, tidak bisa. Kalla, sunnah kalla. Kehinaan yang kita dapat. Ad-dawahil Allah. Tegakkan la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Dawaikan Al-Quran, dawaikan sunnah. Terang-terangan yang hak katakan hak. Apa saja kita sekarang boleh berbicara tentang Islam. Kesempatan untuk berdakwah. Habis waktunya. Eh. Ya. Saya. Habis waktu, ini. Ya. Ya. Habis waktu ini, nanti enggak bisa tanya jawab. Ya. Ini masalah yang pertama. Yang telah kita tinggalkan. Qawbislimin. Kesimpulannya adalah yang telah kita tinggalkan itu adalah metode beragama ini. Cara memahami agama ini. Cara memahami Al-Quran dan Sunnah. Itu dengan cara apa? Ala fahmi sahabat. Catat itu. Menurut pemahaman para sahabat. Kita melihat akidah kita sudah sama dengan dengan akidah para sahabat. Seperti saya berikan contoh tadi. Tentang Allah'ulu, ketinggian Allah. Tidak menta'wil sifat Allah. Kau muslimin ketika berhadapan dengan firman Allah. Yadullahu tawqa'idihim. Dita'wil. Eh, ini kekuasaan Allah. Tangan dita'wil kekuasaan. Fa'inna lillahi wa'inna irahi raja'un. Tidak ada sahabat menta'wil. Tangan, ya tangan. Tetapi tidak jangan katakan tangan Allah sama dengan tangan kita. Nama boleh sama, zat tidak sama. Saya mau tanya, anjing punya tangan, punya kaki apa tidak? Punya. Kita juga punya tangan, punya kaki Namanya sama Tangan dan kaki juga Apakah tangan kita sama dengan tangan anjing? Apanya yang sama? Nama, zatnya tidak sama Allah punya tangan, kita punya tangan Sama nama, zatnya tidak sama Tidak boleh ditakwil. Kalau kita takwil dengan kekuasaan Kita akan berhadapan dengan ayat Akhir surat sat Ketika Allah subhanahu wa ta'ala uh, Berfirman kepada iblis tidak hadir ayatnya sama saya sekarang. Kata Allah, kenapa engkau tidak sujud kepada Adam? Yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Apa kita mau terjemahkan kedua tanganku itu dengan kedua kekuasaan? Kalau kita terjemahkan demikian berarti kekuasaan Allah itu terbatas. Dan dalam bahasa Arab, Lafaz mutanna' Untuk dua orang itu tidak bisa dengan bentuk jama' Tidak bisa juga dengan bentuk mufrat Dalam bahasa Arab Mufrat bisa jama' Jama' bisa mufrat Saya beri contoh Mufrat bisa jama' Assalamualaikum Jama' bisa mufrat Assalamualaikum Kita ucapkan kepada seseorang Padahal kum itu dengan bentuk jama' Tapi lafaz musanna' Itu tidak bisa untuk mufrat Dan tidak bisa untuk jama' Allah katakan Akhir surat surat Dengan kisah Adam Penciptaan Adam, pengingkaran iblis untuk sujud kepada Adam. Allah Taala katakan, kenapa engkau tidak sujud kepada Adam? Kenapa engkau tidak sujud kepada Adam? Yang Aku ciptakan dengan kedua tanganku, berarti mengenai Tauhidul Asma Was Sifat kita masing kurang jauh sekali. Itu tidak boleh ditawil, tidak boleh dipindahkan dari arti yang wajar kepada arti yang lain, kecuali ada keterangan dari Alkitab dan Sunnah dan keterangan dari para sahabat Ridwan Allah Alaihi ajma'in kita namakan Allah, kita sifatkan Allah dengan nama dan sifat yang Allah tetapkan dalam Al-Quran. Yang tidak boleh adalah kita bertanya, Bagaimana Allah bersemayam itu? Bagaimana tangan Allah itu? Bagaimana zat Allah itu? Itu yang tidak boleh. Orang Arab semua tahu maknanya itu, ya dunia tangan, ya tangan. Balu bisa ditafsirkan dengan kekuasaan apabila ada karinah, tanda yang memalingkannya. Di sini tidak ada tanda, bahkan ada yang menguatkannya. Tauhidul asma wa sifat. Belum lagi tauhidul ulubiyah, u'ubudiyah. Tauhidul rububiyah. Akidah kita harus sama dengan akidah para sahabat. Demikian juga ibadah kita. Ingat sahabat tidak pernah memperingatkan maulid. Ini baru satu contoh dari sekian ribu contoh. Demikian juga akhlak Nabawiyah. Harus kita merubah dari sekarang. Qalilan faqalilan sedikit demi sedikit. Terus merubah, terus merubah, terus merubah. Ini ad-da'wa ilallah. Manhat para sahabat. Kalau Quran dan sunnah itu diserahkan begitu saja kepada kita, niscaya kita akan tersesat. Saya ambil contoh, Islam jamaah itu. Islam jamaah itu sesat dan menyesatkan. Mereka pegangannya Al-Quran dan Sunnah Untuk menguatkan pahamnya bahawa mereka mempunyai imam Sekarang ini kan banyak bayat-bayat Khalifah-khalifah bayangan banyak sekarang ini bertebaran. Islam jamaah punya khalifah Jamus jamaatul muslimin punya khalifah Apalagi punya khalifah? Siapa lagi? N11, NII punya khalifah lagi Oh begitu banyaknya khalifah Padahal ada adis nabi Kalau di bayat dua khalifah Bunuh salah satunya untuk menguatkannya mereka bawakan firman Allah ya ayukallazina amanu ati Allah wa ati ar-rasul wa ulil amri minkum ah ini ulil amri padahal mereka tidak tahu apa tafsir ulil amri ini akibat kita tidak merujuk kepada tafsir para sahabat bukan tafsir kita kita boleh tafsirkan Al-Qur'an saat seseorang memenuhi belas persyaratan ilmiah apa kata tafsir para sahabat Ibn Abbas menafsirkan ulil amri di sini ahlul ahlul fikih wad din ahli hukum dan ahli agama yakni al ulama. demikian juga para tabi'in saudara bisa ngecek di kitab tafsir al-imam al-tabari at atau kitab tafsir al-imam ibn kafir atau tafsir al-imam al-kurtubi saudara akan temui apa yang saya ucapkan ini selain tafsirnya juga al-umara tetapi yang mengambil bagian terbesar dari ayat yang mulia ini ulil amri al-ulama kemudian mereka mempergunakan hadis-hadis tentang bayat mereka sodorkan kepada kaum muslimin. Barang siapa tidak berbaikat kepada seorang imam. Maka dia mati. Bangke jahiliah. Agameterlah seorang muslim yang taat. Dan muslimah yang taat mendengar itu. Lalu dia berbaikat kepada imamnya itu. Menginfakkan harta sekian belas persen. Untuk. Uh, Islam jamaah itu. Dalilnya Al-Quran dan Sunnah. Di mana letak kesesatannya. Tidak memakai yang ketiga. Ala fahmis sahabah. Menurut pemahaman para sahabat Begitukah sahabat memahami ayat Al-Quran Begitukah sahabat memahami hadis-hadis tentang Bayat, tentang imamah, tentang Khalifah, tidak sama sekali Kalla summa kalla Hadis-hadis tentang bayat itu Tidak kita ingkari, memang ada Tetapi kepada siapa dan kapan waktunya Kalau boleh dipergunakan Di sembarang waktu dan kepada siapa saja Sekarang saya berdiri sini, saya bisa mengatakan kepada saudara, saya, saya ini khalifah Hendaklah tuan-tuan berbayat kepada saya Nanti ustadz yang lain lagi naik mimbar, saya ini khalifah, imam, bayat lagi. Berapa ribu khalifah nantinya. Hadis itu terlaksana dan diamalkan apabila telah tegak daulah islaminya secara keseluruhannya. Dan diangkat seorang khalifah, imam besar. Di waktu itu baru wajib berbayat. Sebelum itu tidak ada. Berarti yang ketiga ini murul pemahaman salafunasaleh sangat penting ini yang telah hilang dari kita itu. Sehingga cara kita beragama itu ngawur. Oleh kerana itu madhaka madhaka firqah-firqah di negeri kita ini tidak terarah. Demikian juga dunia pendidikan. Coba kita perhatikan dunia pendidikan kita. Dari mulai TK, TPA sampai ahliyah. Ibtidaiyah, tanawiyah, ahliyah itu diarahkan kepada taasub madhabiyyah asub madhabiyah dengan ditetapkan bahwa madhab di negeri kita ini adalah madhabnya asyafi'i as padahal imam syafi'i sangat jauh dari kita kalau betul-betul mengikuti madhab al-imam asyafi'i insyaallah kita akan dekat dengan sunnah nabi mereka mengatakan bermadhab al-imam asyafi'i tapi tidak pernah membaca kitab al-um kitab al-um itu penuh dengan sunnah nabi dan apa yang mereka lakukan berbeda jauh. Saya pernah berdialog dengan seseorang intelektual dari kalangan mereka. Sampai pembicaraan saya dengan mereka tentang selamatan kematian satu hari sampai tujuh hari. Lalu saya katakan saudara bermadham syafi'i. Dalam salah satu calon atau intelektualnya uh, organisasi besar tertentu di negeri kita ini. iya, Saudara tidak tahu apa yang dikatakan imam syafi'i tentang selamatan kematian tidak tahu. Itu di kitab Al-Umm. Lalu kita bongkar sama. Buka kitab Jala'is. Ternyata ada. Al-Imam Syafi'i benci terhadap orang yang berkumpul-kumpul di tempat kematian itu. Ah terkejut dia. Kenapa sampai demikian? Saya tanya lagi, "Kenapa Saudara tidak membaca kitab Al-Umm?" "Umur saya belum cukup." Berarti baca kitab itu ada ada umurnya. Di negeri kita ini kurangnya ilmiahnya ini. Kalau umur sudah 50, 60 baru boleh baca kitab Al-Om. Kurang ilmiahnya. Saya bertanya lagi. Membaca salawat di tahiyyat akhir itu wajib apa tidak? Oh tidak wajib. Berarti kalau kita tidak membaca salawat tidak apa-apa. Tidak apa. Di negeri kita ini mazhabnya apa? Al-Syabi. Tidak yang lain? Tidak. Imam Syafi bilang tidak sah salat kalau tidak membaca salawat. di rekat yang terakhir. Ah terkejut lagi. Mana? Ah, itu buka. Coba. Sebenarnya selesai sholat berzikir dikomandui oleh satu imam. Berteriak-teriak. Apa Imam Syafi'i demikian? Jawabnya tidak tahu. Imam Syafi'i tidak demikian. Imam Syafi'i memerintahkan untuk sir tidak berteriak-teriak, tidak keras suara. Mana? Ah, buka kitab Al-Um, bagian kitab zikir. Tentang sudah sholat. Buka. Ada. Hendaklah imam dan ma'amum mensirkan, merahasiakan bacaannya, zikirnya sudah sholat itu. Tegas Imam Syafi'i mengatakan demikian Saudara makmum membaca amin setelah imam mengucapkan wairil maqdubi alaihi wal dholin kita semua berteriak amin iya imam syafii demikian ya tidak tahu imam syafii mengatakan baca aminnya itu sir berarti kalau betul-betul mengikuti mazhab syafii enggak ramai masjid setelah imam wairil maqdubi alaihi wal dholin cukup imamnya saja yang amin makmum amin itu menurut madhab shabih Tapi kita teriak juga amin ah, Di sini bahayanya menentukan salah satu madhab Padahal dua-duanya boleh Boleh makmum mengencangkan suaranya amin Boleh juga sir Karena masing-masing imam madhab itu ada kelebihan ada kekurangannya Jangan pegang salah satunya ah, Dari tingkat dasar sampai aliyah Itu dididik umumnya pendidikan di negeri kita ini Ta'asub madhabiyah Kepanatan terhadap satu madrasah. Ia kalau mengikuti Imam Syafi'i benar-benar. Kalau tidak, dari mulai tingkat aliyah ke atas, jamiah, universitas, ada kebebasan, tidak terarah, tidak ada manhat. Jadi orang yang sekolah di universitas itu, bisa, bisa keluar jadi uh, dai kondang, entah dai berapa juta umat, tak tahu. Huh? Kemudian, ya ini, jadi supi kemudian jadi ingkarusunnah kemudian jadi mazhab podariyah mu'tazilah bermacam-macam tidak terarah sehingga dakwanya di masyarakat pun bermacam-macam ya? jadi satu masjid saja yang mengadakan pengajian setiap minggu itu orang yang hadir itu bisa gila itu kenyataan hadir di satu tempat bukan di sini bukan ini alhamdulillah insyaAllah barakah di satu tempat terkenal di Jakarta itu hadir setiap minggu dia mengatakan saya bisa gila hadir setiap minggu padahal ngaji bisa gila apa yang menyebabkannya minggu ini bicaranya begini minggu depan bicaranya lain lagi tidak ada satu manhad pun minggu ini supi berbicaranya tasawuf terus seolah-olah orang besok mati saja lah gak perlu hidup gak perlu dunia lagi pakaian pun harus dirobek-robek kerana Umar katanya pakaiannya cumpang-camping. Besok main akal. Besok lagi politik. Bahkan ibu-ibu diajak politik. Besok lagi lain lagi. Bisa gila orang itu. Itu manhadnya tidak ada. Berbeda boleh. Apanya yang berbeda. Dalam masalah-masalah ijtihadiyah boleh berbeda. Tapi manhad satu. Tawahid satu. Kalau kita berbeda Minggu ini bicara Seorang khotib Dia berbicara tentang takdir Wajiblah kita beriman kepada takdir Minggu depan Ada lagi khotib Takdir itu enggak ada dalilnya Jadi boleh kita enggak percaya sama takdir ah. Yang mendengar bagaimana Ini akidah Bukan furu'iyah Kalau furu'iyah boleh berselisih Itu pun harus rujuk kepada kebenaran Karena Allah berfirman فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَا اللَّهُ الرَّسُولُ Masalah yang ketiga, bagaimana cara memperbaikinya? Ini agak saya terangkan lebih jauh. Cara kita memperbaikinya yaitu dengan tasbiyah dan tarbiyah. Apa makna tasbiyah dan tarbiyah? Tasbiyah artinya pembersihan, tarbiyah artinya pendidikan. Berarti kita harus membersihkan hal-hal yang di luar Islam, yang masuk ke dalam Islam, dahil di Islam, dan disangka Islam. Islam tidak mengenal filsafat Filsafat itu dari Yunani Orang katakan filsafat Islam Ini harus dibersihkan Filsafat itu Yunani Logikanya orang Yunani itu Tidak ada filsafat Islam Ini harus ditasbihah dibersihkan Tasawuf, tasawuf tidak ada dalam Islam Harus dibersihkan Walhal sekarang digalakkan Dengan maksud menenangkan hati umat Dalam keadaan kekacauan demikian di negeri kita ini kesyirikan-kesyirikan itu harus dihilangkan. Demikian juga bid'ah-bid'ah itu. Karena ini yang sangat merusak sekali. Memberikan tambahan di dalam din. Dan bid'ah itu bukan hanya bid'ah amaliah, bukan hanya usuli atau tahlilan saja. Tidak hanya sampai di situ bid'ah itu dua, bid'ah akidah dan bid'ah amaliah. Bid'ah akidah bid'ah mengenai keyakinan, bid'ah amaliah bid'ah perbuatan. Bid'ah yang beredar sehari-hari itu Pernah saya catat dalam salah satu kitab saya. Itu sehari-hari kita lakukan setiap hari. Itu sedikit sekali. Dari penelitian saya. Datang dari satu masjid ke masjid yang lain. Dari dialog dengan beberapa tokoh agama. Dan kaum muslimin. Itu 500 bid'ah lebih. Sehari-hari kita kerjakan. Baik bid'ah akidah maupun bid'ah amaliyah. Itu masing sedikit. Dari kemampuan saya yang yang, yang sedikit ini. Ketika tidak bisa menyeluruh. Sehari-hari kita kerjakan. 500 bid'ah lebih Masuk bagian syirik Ada yang tidak syirik Bid'ah akidah dan bid'ah amaliyah Setiap hari Dari mulai kita tidur sampai bangun tidur Dari mulai kita lahir sampai mati Semuanya Di dalam ruang bid'ah itu Ini harus ditasviah, dibersihkan Bagaimana cara membersihkannya? Membersihkannya itu dengan tarbiah. Dengan pendidikan. Pendidikan apa? Pendidikan Al-Kitab dan Sunnah. Ala fahmi sahabah. Ini tasbiyah dan tarbiah. Yang ditasbiyah itu apa? Ada pembicaraan khusus. Pembicaraan yang begitu panjang. Yang tidak memungkinkan bagi saya. Dalam waktu yang singkat ini. Barangkali ini sebagai mukadjimah. Kita tasbiyah berbicara tentang Quran. Apa yang harus dibersihkan itu. Dari tafsir-tafsir yang menyimpang. Tasbiyah dari tarikh sejarah. Tasbiyah tentang sunnah. Begitu banyaknya sunnah yang baif, yang maudu, beredar itu. Justru hadis-hadis yang palsu, yang tidak ada asal-usulnya itu, naik ke permukaan itu. Raja'na minal jihadil asgar ilal jihadil akbar. Ini hadis ini masyhur kalau bulan puasa ini, bulan Ramadan. Kita kembali dari peperangan yang kecil, menuju peperangan yang besar. Allahu Akbar. Ini hadis la asla lahu, hadis ini batil, min abturil batil, dari sebatil batil hadis. Dibawakan oleh al-imam al-Ghazali di kitab ikhyaannya di dua tempat, al-imam al-Ghazali bukan ahlul hadis. Dan beliau rahimahullah ta'ala mengatakan langsung di akhir hayatnya, Bida'ati fi ilmi hadis misjatun, dalam kitab beliau al-Qanun. Beliau punya kitab puluhan banyaknya salah satu kitab al qanun beliau terangkan barang daganganku perbendaharaanku dalam ilmu hadis ini sedikit sekali karena kejujuran yang luar biasa ini karena keikhlasan ini maka Allah takdirkan di akhir hayatnya beliau sedang mempelajari Sahih Bukhari bahkan dalam salah satu riwayat beliau mati sedang membaca Sahih Bukhari demikian juga tentang pemikiran fikrah harus kita Begitu banyak pemikiran-pemikiran yang rancu di kalangan kaum Muslimin ini, khususnya tokoh-tokohnya ini. Salah satu kerancuan pemikiran kita adalah memperjuangkan Islam lewat parlemen, Bukan memperjuangkan Islam lewat Al-Kitab dan Sunnah itu. Ad-da'wa ilallah, mengikuti tarikh, perjalanan Al-Anbiya wal-Mursaleen. Bukan perjalanan di Ahlul Kitab. Sadaqah, benarlah apa yang dikatakan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalamu dalam salah satu hadis yang derajatnya mutawafir dikeluarkannya di bukhari muslim dan lain-lain la -lain. tattabi'ul <tuk> sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa bi dhira'in hatta law dakhala ghurfa qabl la dakhala thubur sungguh kamu akan mengikuti perjalanan orang-orang yang sebelum kamu sejengkal demi sejengkal sa'a demi sa'a sehingga kalau mereka masuk ke lubang bab api itu bukan bi tapi semacam biawak yang ada di, di Arab dan tempat itu di lubang-lubang sempit sampai ke lubang-lubang yang sempit yang kecil pun kamu akan mengikutinya Al-Yahud bennasara kata para sahabat faham jawab Nabi siapa lagi kalau bukan mereka itu jadi harus ada tasfiah harus ada tarbiah ketika kita memberantas membersihkan syirik harus kita jelaskan tawahid ketika kita memberantas bid'ah harus bersamaan dengan menjelaskan sunnah Ketika kita menerangkan yang haram Harus diberi jalan keluar Ini yang halal Ketika kita mengatakan bahawa Parlemen itu buatan Yahudi Mana yang benar Mana yang hak Begitu seterusnya Begitu seterusnya Ada dihapus Ada di jalan keluar Begitu seterusnya Tasbiyah Tarbiyah Tasbiyah Tarbiyah Barangkali inilah yang bisa saya sampaikan Dan mohon maaf Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan Dan dalam waktu yang singkat InsyaAllah kita akan bersoal jawab Alhamdulillah Wa'alaikum Jamaah sekalian, demikian tadi paparan materi yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Hakim. Dan kita buka selanjutnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kalau ada yang mau tanya langsung, silakan. Ada yang belum paham, sementara saya mengecek, silakan. Barangkali ini satu pertanyaan dulu yang perlu saya jawab. Ia ini mengenai turunnya Aisyah bin Maryam alaihi salatu wassalam. Bagaimana sebenarnya? Tentang turunnya ayat sebelum Maryam, derajat hadisnya mutawatirun. Berpuluh sahabat, berpuluh hadis tentang ayat sebelum Maryam. Dan tidak ada seorang pun ulama yang mendhaifkan hadis ini, kecuali ulama-ulama yang memang kurang mengerti tentang ilmu hadis, bahkan ummi buta huruf dalam hadis. Hadisnya sahih, mutawatirun. Oleh kerana itu, akidah kita meyakini bahawa Aisyah bin Maryam nanti akan turun. Dan belum mati sampai sekarang. Mendekati yaumul qiyamah nanti.